Tak přede mnou je sedmá kapitola sutry o rozvázání uzlu A než se této sutry budeme věnovat, dám krátký úvod, co vlastně to je za sutru, proč je důležitá. No a teď proč jsem mi vlastně přeložil do češtiny. Tento překlad snad někdy jde, já nevím, kdy, ale nevím Tak tato sutra o rozvázání uhlů, sandi mirmoučan sutra je vlastně základní sutra, základní písmo, takzvané školy pouhého vědomí. Hm? Ti, kteří studovali buddhismus trošku, tak o tom asi něco ví. Hm? Ti, kteří nestudovali, nestudovali jen v krátkosti. Hm? cesta bodisatu, ať už vysvětlena v tradici tantry nebo v tradici klasické mahaýany, vlastně je osnována na, na, zaprvé na filozofii střední cesty, takzvané Madhyamika. A potom na filozofii takzvaného pouhého vědomí, neboli Vigyaptimátrata, Jitamátrata, hm? mnoho názvů. Tyto školy se ovšem navzájem doplňují a po mnohé, obzvláště po Praktikanty vlastně se perfektně doplnili. Ačkoliv mezi nimi, mezi obhájcemi těchto škol, existovaly diskuze a navzájem se vyvraceli. Podle této školy pouhého vědomí Vlastně Buddha roztočil tři kola darmy, tři kola pravdy. První kolo roztočil v banáves Salmat, v v Háji Gazel, nebo v Háji A tam učil čtyři vznešené pravdy a střední cestu v rámci vysvětlení čtyři vznešených pravd. Druhé kolo darmy Budha učil v Ráďa Graha, hlavním městě tehda. Největšího, nebo druhého největšího státu Indie, takzvaný Magada, Magadha. A na, supým, na supý hore, nebo Brita Kuta, na supým vrcholu v Rāđāgā, učil právě filozofii transcendentální moudrosti vlastně jádro recitujeme, jsme recitovali včera, budeme recitovat každý večer, tedy sutra srdce. A sutru, sutra srdce je ovšem dá se říci, výcud z ohromné literatury, právě která vysvětluje tuto transcendentální moudrost a jak asi jste pochytili z recitace Sutry srdce, jádro transcendentální moudrosti je právě, že pravda je jenom jedna, což je tvrzeno ve všech buddhistických tradicích. A pro tuto tradici právě jedna pravda je prázdnota. V filozofickém pojetí, nebo v psychologickém pojetí buddhismu tato prázdnota je prezentována jako takovost, tathata. A Buddha je právě ten, který, tathagata, který v, v takovosti přichází a v takovosti odchází. Buddha je ten, který přichází a odchází neb je takovost sama. A takovost sama, ačkoliv Buda přichází a odchází, takovost sama je opravdový stav věcí. Tento opravdový stav věcí jsme se pokusili vysvětlit, je to tež stav Budhy, je býti ve stavu odcházení, býti ve stavu odcházení, byti ve stavu odcházení na druhou stranu se všemi bytostmi, to je tež obsah nedualistického produzení. A tato filozofie právě, filozofie prázdnoty je nic jiného než nedualistické pochopení stavu probuzení a tento nedualistický stav, ačkoliv ať jsme si toho vědomí nebo ne, je skutečný stav všech věcí ve světě a tento stav, ať je zde Budha, který ho vysvětluje, nebo není Budha, který ho vysvětluje, tento stav je stále s námi. A právě realizace tohoto je ne, realizace stavu budovství. Dle této školy v buddhismu samozřejmě máme plno různých konceptů, plno různých vysvětlení pravdy, kterou, které se Budha stal světkem pod stromem osvobození v Bodhraja. A ta pravda, ačkoliv ve všech tradicích všichni souhlasí, je nic jiného než pravda závislého vznikání. Právě toto závislé vznikání můžeme Vysvětlovat jiným způsobem. A to vysvětlení jiným způsobem je právě u vzniku eh, různých škol filozofických, hm, které se eh, vlastně eh, rozhůstaly a eh, formovaly eh, v více než 2500, brzy už 2600 let budistické historie. Hm? Dle této školy pouhého vědomí Buddha tež hostočil třetí kolo, a toto kolo je pak definitivní. Je to definitivní učení, zatímco podle této školy to, co učil v Banáresu a to, co učil v Ráďa Gaha, je provizorní kolo pravdy. Hm? A musel učit toto, tyto provizorní kola pravdy, protože eh, bytosti Nebyli připraveni hm? právě pochopit eh, tu eh, pravdu definitivní, čili eh, ostatní pravdy vlastně jsou eh, vedou k této pravdě, pravdě pouhého vědomí. A v této škole pouhého vědomí máme, dá se říci, kromě mnohých rozdělení, máme dvě hlavní rozdělení. A to je ve škole pouhého vědomí a obzvláště ve škole pouhého vědomí, která zdůrazňuje důležitost, jako centrální důležitost této sutry, e, pro e, vlastně základ pochopení pouhého vědomí je e, důraz je na pochopení alája, což je vlastně tež alaya je. Samsárické, samsárická část vědomí. Tedy, samsárická část vědomí ve smyslu podklad pro veškerou zkušenost, kterou, ať si toho jsme vědomí, či nejsme, kterou zažíváme. Dle této školy bez tohoto podkladu by buddhistické učení převtělování nemělo žádný smysl, buddhistické učení karmy by nemělo žádný smysl, buddhistické učení různých stavů samády, obzvláště stavů samády bez takzvané stavu samády bez vědomí, by tež nemělo smysl. A toto vědomí, základ všeho, co vlastně na světě můžeme zakusit, toto vědomí se nazývá álája. To je vědomí, které bydlí. Jako Himálája, sníh bydlí. Hima je z nich, ale je, je příbytek od sanskritského kořene lí, což vlastně doslova znamená ulpívání. Hm? Čili eh, všechny věci podle této filozofie právě vycházejí z tohoto základního vědomí. Všechny věci, které chápeme ve smyslu, eh, Jáství, jáství v sobě, v bytostech a jáství ve věcech. Pokud chápeme jáství v sobě, v bytostech, ve věcech, jsme vázáni na toto vědomí. A zbavit se této tendence, jak, jestli se budete snažit v meditaci, není tak lehké. Hm? Na každý pád my bydlíme v tomto vědomí v tom smyslu, že dle buddhistické filozofie jáství pochází z pění, z ulpívání. Ale pění, ulpívání je to, co je příčinou samsárického vědomí, tedy bydlení ve světě. My bydlíme ve světě právě proto, že jsme vázáni na vědomí, které bydlí. Které bydlí kde? Které bydlí v těle, které bydlí ve vnímání, které bydlí v počitcích, které bydlí ve vůli a faktorech vůle a které bydlí v rozlišování, což je podstata samsárického vědomí. Ale rozlišování, pozor, zde je třeba eh, intuice, rozlišování ve smyslu ulpívání na rozlišování. Hm? Bez rozlišování samozřejmě žádná bytost nemůže existovat. Bez rozlišování se nedostaneme ani ke dveřím, že ano. Hm? To, co je míněno rozlišováním a toto odpojení se od rozlišování, je vlastně základní přístup k meditaci právě v cestě bodhisattva, ať už ji vysvětlujeme jakoliv. Toto rozlišování není nic jiného než vlastně tendence k bydlení. Jestliže pochopíme, že já, a což je jiné slovo pro bydlení, já v osobách a ve věcech je právě zapříčiněno ulpíváním, jelikož máme ulpívání, bydlíme ve světě stejně tak, jakož to sníh bydlí v Himalajích. Hm? A lepíme se na něj stejně tak, jako sníh se lepí na himalajské vrcholy. Ovšem, toto vědomí, které zažíváme jakožto bydlení. Toto vědomí má tež stránku nirvánickou. A právě druhá větev, školy pouhého vědomí, zdůraznuje právě tuto nirvánickou část vědomí, která se tež nazývá lůnota tágatu, buddhovství ve všech bytostech. Svrchované já, ať už to nazveme jakkoliv, je to něco, co existuje v nás, ale je zakryto našim nekonečným posklením. A z této perspektivy praxe bodysatů je právě založena na tom, že si tento stav uvědomujeme. Hm? Tedy proč eh, nesmíme druhým škodit? Protože v nich právě vidíme tuto podstatu budovství. Hm? To je eh, obzvláště účinný prostředek k nedualistickému pochopení praxe. Tedy většina Mahajánových škol, tak jak je známe dnes, jakožto Zen, Tantra, právě eh, dává důraz na eh, meditaci o tomto lůně Tathágati, nebo je založena na kontemplaci lůna Tathágati, eh, stavu budovství ve všech bytostech. Tato škola naopak Zdůraznuje právě důležitost analytického pochopení hm? eh, základního vědomí, jakožto základ k hlubšímu pochopení vědomí jako takového, tedy nedualistického vědomí. To neznamená, že tyto dvě školy se nemůžou navzájem doplňovat. Jestliže máme moudrost, vše se doplňuje. Jestliže moudrost nemáme, vše je pro nás vlastně protiklad. Právě proto, právě buddhistická filozofie je obzvláště. Číně je zajímavá tím, jak se tyto směry navzájem olivňovaly a synkretizovaly. Tedy eh, Sándi Nirmóčana sutra, dle tradice Buddha učil jak v různých čistých zemích, tak i ve Vajšálích. Oproti Základnímu písmu buddhismu, které Buda učil většinou v různých historických místech, osobám, které jsou pravděpodobně historické. Mnoho Mahajanových suťár je právě Buda učí bodhisattva v různých čistých zemích a odpovídá na jejich otázky. A to je právě případ této sutry. V sedmé kapitole, kterou se budeme zabývat, bude odpovídá právě na otázky bodhisattvě a valokitejšváry. Který jak? jsme se zmínili včera je vlastně vtělením velkého soucitu. Ti, kteří se zabývají uměním, ví, že Avalokiteśvara v tradici indické, tibetské je znázorněn jako jogín podobný ne, bohu Shiva, hm, který Praktikuje samády na tygry kůži a díky jeho soucitu mu zmodrá krk hned přijíma jet ve smyslu poskvrnění vědomí bytosti. A čím více ho přijíma, o to krásnější se stává. V předchozích kapitolách různí bodhisattové se ptají Budhy na význam Nejvyšší pravdy, na význam vědomí, na význam nepodstatnosti všech jevů a na význam skutečných vlastností všech jevů. Hm? Předchozí kapitola, tedy kapitola 6 je nejdůležitější v tomto traktátu. Hm? Pravděpodobně ji budu učit na univerzitě hm? příští rok, která, je vlastně, která se jmenuje analýza jogi. Hm? A ta je učená právě budoucím budhou, bodhisattvou, maitre, maitreya. Hm? maitreya. Jak víme, je vlastně vtělením lásky. Hm? Maitri, Meta. A tento, toto vtělení lásky právě je zdroj filozofie nebo systematizace Aha. Školy pouhého vědomí. Tato škola vlastně se obzvláště odvolává na jeho učení, které předal podle legendy historické osobnosti, druhé nejdůležitější osobnosti historie historii Mahajánového buddhismu Asangovi hm? po Nagarđunovi který je systematizátor právě učení eh, madiamika střední cesty. Jestli se dále budete zajímat buddhismem, hm? vlastně Tyto dvě školy se dají dá, nazvat škola Nagarjuna a škola Asangi a Vasubandu. A ti jsou nejdůležitější filozofové i, dá se říci, praktikanti v Mahajánové tradici, v cestě bodisatu po vtělení lásky, tedy bodhisattva Maitreya. Bodhisattva Maitreya je v indické tradici představován asi takto. Jestliže jste byli v Tibetu nebo v Nepálu, tak jistě jste se s touto ikonografii setkali. To je Hm? v čínské tradici, která je obzvláště zajímavá z tohoto mm. číňaně, mají tendenci, jak všichni studenti čínské filozofie, čínského myšlení ví, mají tendenci vše skonkretizovat a dát do... Mm konkrétního lidského pozadí. Hm? Právě proto Buddha Maitreya nebo bodhisattva Maitreya je představován jako břicháč, který si stále hraje s dětmi. Hm? Odkud přišel, nikdo neví, odkud odešel, nikdo neví, ale zůstal je historický mnich, který se jmenuje Puthro, který přišel Ačkoliv nikdo ho neviděl jíst, měl brycho, <laughs> vystečení a stále se smál a byl obklopen eh, dětmi, které v něm vlastně nacházely eh, otce hm, i matku. Po lásce přichází soucit, o tom jsme mluvili minule. Zase Bodhisattva soucitu v čínské tradici je znázorňován jako historická osoba, princezna hm? z, z doby válčících států, tedy ne jako jogín podobný v indické tradici, ale jako jemná osoba, princezna, která byla v Číně známá v době historická osoba, vlastně jako vtělení, stejně tak jako matka Teresa v dnešní době, vtělení vlastně soucitu, která dělala vše, pro eh, vlastně pro odstranění utrpení druhých do té míry, že sama úplně zapomněla na sebe a eh, poslední Kapitola, tedy kapitola osmá, která je též obzvláště zajímavá, jsou otázky bodhisattvy manžůšry, který, jak víte, je vlastně vtělením transcendentální moudrosti, moudrosti prázdnoty a právě vysvětluje stav budovství. Hm? Který pro obyčejné bytosti je tak těžký pochopit. No a s tímto krátkým úvodem se tedy eh, obrátíme k sutře samotné. Hm? Tedy tato kapitola jedná o dokonalostech, takzvaných páramí, neboli páramíta. Dokonalosti. Cesta dokonalosti je cesta všech vlastně praktikantů. Bez dokonalosti nedojdeme nikam. Ovšem, dokonalosti ve smyslu cesty Bodhisattva jsou dokonalosti založené na pochopení transcendentální moudrosti. To je třeba pochopit. Ať chceme dojít k jakémukoliv stavu probuzení, potrebujeme dokonalosti. Bez dokonalosti nejsme nikde. Hm? Ale dokonalosti ve smyslu cesty bodysa musí být osnovovány právě na pochopení transcendentální moudrosti. Což znamená moudrosti Hlubšího pochopení dámy v tom smyslu, že v naší zkušenosti, ať je to jakákoliv, nemůže existovat nic, absolutně nic, co má svoji vlastní podstatu. Ačkoliv v některých buddhistických tradicích toto poznání nevlas, vlastně nemožnosti vlastní podstaty ve všech fenoménech naší zkušenosti ne, není nic jiného než poznání velkého já, ale normálně v buddhismu právě Nemožnost podstaty je nic jiného než poznání nirvány. Nirvána znamená tedy stav bez poblouznění, a poblouznění je právě v buddhistickém pochopení, je nic jiného než úpívání díky kterému si vytváříme pomílené koncepty. Počína konceptem já. Teď... Nechci vysvětlovat do podrobnosti minulé kapitoly, ale tato kapitola začíná při té příležitosti, pri té příležitosti. Příležitost je vlastně sraz bodysatů a žáků. K té příležitosti se bodhisattva Avalokitesvára. Avalokitesvára, co znamená Avalokitesvára? Išvara znamená pán. Avalokita znamená pán, který se dívá dolů. Dle legendy z života Avalokitesváry, Avalokitešovára dosáhl stavu budhovství v nesčetných minulých kalpách, ale díky svému nekonečnému soucitu se stále vrací mezi bytosti, aby je prevedl na druhou stranu. A tato bytost která převádí na druhou stranu, se právě věruje bytostem i podnes v různých formách, ať už v Tibetu nebo v Číně. Mnoho, mnoho lidí vidí v různých formách právě tuto bytost. A to není nic divného, protože podle filozofie pouhého vědomí samozřejmě my vidíme, podle našich konceptů, podle toho, co si představíme, tento svět si tež představujeme. Právě proto je úplně, vidíme ho úplně jinak než bytosti jiné. Stejnou řeku my vidíme jako vodu, ryby vidí zase jinak, bozy vidí zase jinak. Bytosti v pekle budou zase jinak. Hm? Všichni vidíme podle svých konceptů. A naše koncepty pro ty, kteří mají hlubší pochopení, není nic jiného, než naše karma. A to je těžké pochopit. Hm? tedy bodhisatva Avalokitejšvára, pán, který se dívá dolů, pán soucitu, se poklonil Budhovi a právě. světem uctívaný, vysvětlil 10 stupňů. 10 hm? stupňů, to znamená 10 dvoumi, deset doslova zemí. Hm? Zemí. protože na těchto stupních nebo na těchto zemích budeme stát, jestliže dosáhneme nějaké realizace a budeme se přibližovat stavu buddhovství, hm? jestliže nedosáhneme Žádného pochopení, tak na žádné z těchto zemí stát nebudeme. A tyto, těchto deset zemí, byly deset stupňů v cestě k probuzení v budovství, vlastně eh, koresponduje k čtyřem stupňům probuzení v cestě Avátu. Jelikož cesta k probuzení, k tomu nejvyššímu probuzení, tedy Buddhosti je daleko obtížnější, překážek je daleko víc, proto těchto stupňů taky máme víc. V každém z těchto stupňů, jak uvidíme, se bodhisatva zbavuje překážek. Tedy eh, praxe buddhismu není nic jiného než praxe zbavování se překážek. To je nutné si uvědomit. Jestliže nepraktikujeme tak můžeme mít dojem, že žádné překážky nemáme, protože spíme. Hm? Jestliže začneme praktikovat, začínáme si uvědomovat právě překážky. Čím hloubější bude naše praktika, tím jemnější překážky si můžeme uvědomovat. Hm? Jelikož vědomí bytosti je hrubé, poznávají jen hrubé překážky, jestliže jich. Vědomí cestou studia, meditace se zjemní, začínají poznávat jemnější překážky. A stav buddhistů je právě ten stav, který je stav odstranění veškerých překážek. Dle tradice buddhismu Cesta a Rahata sice odstraní překážky, ale neodstraní je kompletně. Tendence k překážkám, tedy naše tendence sledovat naše samsárické zvyky, stále trvá. Jen Buddha je prost veškerých tendencí, a tím pádem se je eh, totožný s pravdou samotnou. Tedy poznat Budhu je poznat pravdu, poznat pravdu je poznat Budhu. To je eh, důležité pochopit. To je buddhistické pojetí, které je nutné poznat. Tak těchto eh, deset stupňů nebo hli, zemí teď nebudu vysvětlovat, protože jsou vysvětlené eh, na příštích stránkách. Hm? Tak tady zatím máme jména a co tyto jména znamenají, se dozvíme později. Tedy v této tradici máme jedená stupňů v tradici, jestliže se později budete věnovat studiu buddhismu, poznáte, že existují jiné tradice, jako avatamsaka, huájen hm, a tak dále které tež eh, te, nějaký ten stupen přidají. Hm? Teď eh, Avalokitere švára tedy pán soucitu se ptá, kolik druhů očisty je nutno pochopit, že Praxe jogi ať už v pochopení buddhistickém či v jiném pochopení, není nic jiného než praxe očisty. Díky tomu, že naše vědomí je poskrněné, nacházíme se ve stavu strasti. A co pro nás právě yoga by měla udělat, je tento stav strasti odstranit. A to může jedině se stát, jestliže pochopíme proces zbavování se po vědomí. Hm? Čili proces buddhistické praxe je proces očisty. Hm? Je tedy cesta očisty. Jestliže teď zažíváme nějaké strasti, nejistoty, strachy, deprese, pak je to nic jiného, než přímý výraz poskorenění našeho vědomí. Je si třeba toho být vědom tím, že si toho budeme vědomí. Začneme si být vědomí cesty a jestliže si jsme vědomí cesty, začneme si být vědomí toho, co na konci této cesty je. A to, co na konci této cesty je, není nic jiného než čisté vědomí. A čisté vědomí v pojmu buddhistu je vědomí bez jáství. A jáství znamená ulpívání jinými slovy. Bydlení, vědomí, které bydlí. To vědomí, které ulpívá, právě bydlí. A jak nebydlet, to právě krásně vysvětluje tato kapitola. Krok za krokem vlastně učí jak. Jestliže chceme praktikovat cestu budovství, jak máme praktikovat nebydlení. A nebydlení právě praktikujeme cestou praxe dokonalosti na základě transcendentální modrosti. A transcendentální modrost sutra transcendentální modrosti není nic jiného než Mahayana. Hm? Mahayana ovšem je třeba si uvědomit, základní sútry, transcendentální moudrosti Buddha učil, komu Buddha učil, a jako je Subhuti. Shari putra, Ananda a učil též různým bohům. Hm? Eh. Proč? Protože eh, tuto moudrost, která není tak lehce pochopitelná, Arhat může snadno pochopit. Ten proč může snadno pochopit? Protože jeho vědomí je čisté. Pak v v pozdějších písmech spojených se cestou Bodhisattva, s vysvětlením cesty Bodhisattva, Buda právě učí tuto moudrost Bodhisattvům, které jsou v tělení různých cností, které potřebujeme, aby jsme dosáhli stavu Buddhistý. A z těchto cností. Po moudrosti samé ta nejdůležitější cnost, je právě soucit. Hm? A jak už jsme se zmínili, v tělení soucitu je právě tento avalkytešmára, hm? který je ten, který se ptá otázky v této kapitule. Hm? tak světem uctívaný, což není nikdo jiný než Buddha sám. To je překlad čínského výrazu Šilcong. Synu z dobrého rodu. Kdo je syn z dobrého rodu? Jste synové a cery dobrého rodu? Měli byste se sami zeptat? Hm? Z hlediska buddhismu, syn a dcera dobrého rodu je ten syn a ta dcera, která dělá co? Se snaží o osvobození ze strasti. Hm? Jestliže se nesnažíme o osvobození ze strasti, tak halb, nejsme jsme synové a Z dobrého rodu, neboť nemáme šanci strast opustit. Měl bys poznat, že těchto jedenáct stádí cesty, které cesty bodhisattvu, které jsme jmenovali, se skládá ze čtyř druhů očisty a obsahuje jedenáct stupňů. Tedy těchto jedenáct zemí, neboli stupňů, které bodysatva, které představují hlubší a hlubší probuzení v cestě Budhosty, se dá schrnout v rámci čtyř očist. Které je schanují. První očista, která trvá dlouhou, dlouhou dobu, aspoň tedy v klasické Mahájáně, je stádium očisty ryzího které je obsaženo v prvném stupni cesty, které se jmenuje Adjáša Jabúmi. Adjáša, Adyashaya, ti, kteří se chtějí zabývat buddhismem, by měli, tady vám myslím, chybu, Adjáša, to je opakováno dvakrát, to je jenom jedno, Adjáša Jabúmi. Adhyasaya v buddhismu je protiklad nebo pozitivní protiklad toho, co, co se nazývá anusaya. Anusaya nebo anusaya v sanskritu jsou latentní poskrnění vědomí, které ačkoliv je nevidíme, existují v nás a ty se manifestují v případě, že máme zkušenost objektu, který se nám líbí, se manifestují jako trpění, chtíč. V případě objektu, který se nám nelíbí, se manifestuje jako zloba, nelíba, zlost, deprese, strach. A v případě, že nejsme konfrontováni s objektem, který se nám líbí nebo nelíbí, se manifestují jako naše otupění, ospalost, nuda a roztěkanost mysli a obzvláště stav neklidu. Toto všechno se nazývá Anushaya, tedy tendence, latentní tendence k poskornění mysli. Opak toho je právě Adyashaya, což je latentní tendence k očistěný se. Jestliže začínáme praktikovat cestu a tento začátek, jestliže chceme dosáhnouti stavu budhoství může být velice dlouhý. A diášere je právě ta pozitivní předsevzetí k dosažení budhoství a k praxi dokonalosti, které jsou toho předpokladé. Ovšem, a rahat se tež nemůže stát a rahatem, jestliže nemá Adiáša v podobě rozčarování se, se Samsárou, v podobě vůle k probuzení, v podobě energie, v podobě který se obrací k darmě a ne ke smyslům a tak dále. To jsou všechno adiáša, které jsou předpokladem probuzení. Probuzení k čemu? Hmm? Probuzení k skutečnému stavu věcí, tak, jak je. Hm? Toto, tento prv, toto první stádium cesty je založeno na faktoru vědomu, kterému se říká adimoksha. Adimoksha znamená rozhodnutí a rozhodnutí je tež úzce spojené se šradá, se vírou neboli se... Je Vasubandhu definuje tuto víru jakožto duchovní lásku. Tedy toto první stádium je spojeno s akumulací takzvané sambhara. Akumulací výstroje, sambara dosnula znamená výstroj, výstroj, který potřebujeme, aby jsme dosáhli jakýkoliv stupeň realizace. A tento výstroj, který potřebujeme, je právě výstroj moudrosti a výstroj snosti. Jestliže máme tyto předpoklady, můžeme dosáhnout přímého poznání objektu, který nás vlastně může převést na druhou stranu. Jestliže tyto předpoklady nemáme, nikdy tento objekt nepoznáme. A tato výzbroj, kterou potřebujeme k realizaci, tež je vlastně spojená s praxí dokonalostí, obzvláště s praxí tolerance, přijetí hm? a s praxí vůle. neboli Čanda. Čanda znamená vlastně chtíč v negativním smyslu. Chtíč je zdroj veškeré holpění. V pozitivním smyslu, tedy chtíč k darmě, je zdroj realizace. Tak tedy, eh, jestliže praktikujeme cestu bodisatu, co je základ cesty bodisatu, je třeba si uvědomit. Jmenuje se to nirvikalpa vjána. Nirvikalpa vjána znamená nerozlišující moudrost. Obzvláště tato škola zdůrazňuje. Cesta a rahatu je cesta rozlišující moudrosti, kterou každý potřebuje, aby poznal, co mu prospívá, co mu neprospívá, co je zdravé, co není zdravé. Ale Dle této školy, jestliže chceme dosáhnout nejvyššího stavu probuzení, tedy stavu budovství, musíme se učit též nerozlišující moudrost. Nerozlišující moudrost není nic jiného, než Právě moudrost prázdnuty, jakožto jediné skutečnosti. Čili v tomto pojetí i naše rozlišování, které vlastně definuje náš život, se děje. V, na základě prázdnoty. A právě proto, že, jsme, že si toho nejsme vědomí, právě proto vlastně eh, nechápeme, Cestu Borisatu a cesta Borisatu není lehké pochopit. Mnoho, mnoho se snaží cestu bodhisattvu praktikovat, ale praktikují právě nesprávně, protože nechápají Nirvi nerozlišující moudrost. To, že naše rozlišování se děje na základě prázdnoty, opravdu není snadné pochopit. Jestliže tedy máme tuto výbavu hm? moudrosti a cnosti, ne. pak eh, můžeme realizovat tuto první, první zemi hm? na cestě k probuzení budvu, která se nazývá právě naplnění radostí. Hm? A tuto zemi právě realizujeme, jestliže pochopíme hluboký význam nerozlišující moudrosti, ne intelektuálně, ale přímou realizací, což není snadná věc právě proto, tato nedualistická realizace je daleko obtížnější než vstup do proudu neboli šrota Pana, což je první stupeň probuzení na cestě k arháctví, na cestě žáků. Toto probuzení, obzvláště tato škola, eh, zdůrazňuje je... Ještě spojeno se semeny ulpívání právě na rozlišující mysli. Další stádium je stádium očisty ryzího etického jednání, a to je v druhém stupni. Cesty. to je druhý stupeň cesty a budeme vidět je ten stupeň cesty kdy bodhisattva se stává perfektní v etickém jednání a proto se jmenuje Vimala bez Hany když recitujeme dáraných velkého soucitu, recitujeme malá vymalá a malá mokty. <laughs> tak tady to je právě ono, hm? bez Hany. Hm. Další je stádium očisty ryzí mysli obsažená v třetím stupni cesty. Ti, kteří studují buddhismus, jistě ví, že studium buddhismu je studium tří takzvaných šikša, tří nauk. Nauk etického jednání, zvaného šíla, nauky čistého vědomí. Čisté vědomí se jmenuje čita, což by znamenalo vlastně, že. Opravdové vědomí je čisté vědomí. Hm? To, co zažíváme, je vlastně iluze vědomí. A tedy Ady síla Šikša, Ady Čita Šikša, což znamená eh, Perfekci v samády se, se světskými objekty obzvláště jako je dech. A další, tedy adhy pragya šikša, co znamená eh, učení o moudrosti a to učení o moudrosti je schrnuto ve všech dalších, tedy zde eh, sedmi hm, stupních cesty bodhisatlovství. Tedy je to to nejdůležitější a to nejdelší učení, hm, které může dozrát jenom tehdy Jestliže učení etického jednání a učení správné koncentrace do zhrány, tak tady máme vlastně o... Učení spojené s moudrostí teď nebudu vykládat, protože je vysvětleno na další stránce. Tak to necháme, budeme si vědomí toho, že učení moudrosti, kde zde v tomto smyslu transcendentální moudrosti, jsou všechna stádia cesty, které následují třetí stádium. Jsme probrali první otázku. A druhá otázka je, jakých jedenáct úseků či prebývání obsahuje jedenáct stádií cesty bodhisattva. Bodhisattva předtím, než dosáhne stádium prýmého poznání nedualistického těla darmy, tedy Jestliže dosáhneme probuzení v cestě bodhisattva, dosáhneme poznání nedualistického těla darmy. Pozor, poznání, pouze poznání v stádiích, které následují, toto poznání pak prohlubujeme. Hm? Stejně tak jako Arahát, jestliže dosáhne. Vstupu do proudu má přímou realizaci čeho je nutno pochopit. Má přímou realizaci nirvány. Ale tato mirována je jim prožita aspoň tato tradice k tomu má sklony takto interpretovat. Je jim prožita jakožto protiklad proti samsáhe, kterou opouští tím, že praktikuje dál a tím pádem se stotožní s nirvánu, stane se nirvánou. V buddhistickém pojetí meditace se nazývá bhavana, bhavana znamená stát se. Hmm? od korene Bhu, hmm? Bhu, Bhavati, Bhavana. Tedy my meditujeme tak, že se stáváme samády, stáváme se vypasanou, hmm? stáváme se probuzením. To je meditace. Tedy cesta bodhisattva je první poznání objektu osvobození v nedualistickém pojetí, a pak stát, pak se stává tímto objektem, až dosáhne těla darmy, čili dosáhne budovství. Budovství není nic jiného, než identita zdarma. Buddha se stává dharma. a Rahat se stává vysvobozením. Dle učení bodhisattva Tím, že se stane arahatem, získává pět těl osvobození, které Buddha má tež. Ale kromě pěti těl osvobození Buddha má tělo darmi, který arahat nemá, protože, jakož jsem, jsme se změnili, ačkoliv se zbavil karmi, která vede k dalším existencím. Aspoň toto je standardní interpretace. Nezbavil se svých tendence sledovat své staré zvyky? Hm? Jestliže typický Čech, dneska už typických Čechů je Máno, se stane ten tak si dá radši knedlíky a svíčkou. Když se Slovák stane Arátem, tak si dá asi co, harušti, brinzo. Přestože má jiné možnosti, dá si to, na co je zvyklý, a toho si dá víc než něčeho jiného. To jsou tedy tendence. Tendence starých zvyků. V případě vody... Dá si všeho eh, přesně zmírovat, co je potřeba. Hm? To je hm, jednoduché vysvětlení tendenci těchto pět. Tělo Vysvobození je pro ty, kteří nejsou familiární s učením buddy. je tělo etického jednání, tělo perfektní koncentrace, tělo moudrosti, tělo Vysvobození a tělo poznání Vysvobození. A rád ví, že všechny příčiny. Nového zrození už odstraně. V případě Budy, probuzení Budy tedy přibývá tělo darmi. Bodhisattva předtím, než dosáhne stádium přímého poznání nedualistického těla darmi, nejprve ve stádiu rozhodnosti, o tom jsme mluvili, kdy praktikuje na základě víry, praktikuje na základě rozhodnutí, praktikuje na základě eh, učení se, pochopení nedualistické moudrosti. A tak dále praktikuje na základě soucitu ke všem bytostem. Ve stádiu rozhodnosti praktikuje deset druhů jednání, tedy toto stádium rozhodnosti třeba poznat je příčina přímé realizace. objektu nedualistického probuzení. Ne intelektuální, ale primé realizace. To je v stavu samády samozřejmě. Hm? Praktikuje deset druhů jednání. To jsou v případě bodhisatů, jestliže chceme dosáhnout stavu buddholství, jak praktikujeme. Nejprve si vezmeme příslip. Každý bodhisattva má přísliby. Neexistuje bodhisattva, který nemá přísliby. Jestli nemá přísliby, jestli nemá predsevzetí, dosáhnutí nejvyššího probuzení, stane se arahatem, samozřejmě. A základní čtyři prísliby, který každý bodhisattva na sebe bere, některý v Číně nebo v Tibetu praktikují 48 príslibů, amitáby, což je nejpopulárnější, pak 10 příslibů Samanta a tak dále. Každý bodhisattva má své přísliby. A čtyři přísliby jsou základní. To je Jonxen, Wu mm. Pian, Shijentu. Přísahám, že osvobodím všechny bytosti, nejenom sebe. Fannao, Wutin, Pan. Prísahám, že odstraním veškerá poskrnění vědomí, nejenom svoje, ale všech bytostí. Hm? To je nedualistické vidění praxe. Fámen William ši... Yuen Xie hm? že se naučím všechny metody dámy. nejenom ty, které vedou k odstranění se strasti, ale Bodhisattva se učí kromě takzvané vnitřní nauky, která vede k odstranění strasti. Učí se logiku, učí se etymologie, jazyky, učí se lékařství, učí se umění. Tím pádem se též učí zůstávat ve světě a být prospěšný všem bytostem. Hm? Pak samozřejmě recituje, učí se naspamět v skoncentrovanou myslí písmo, které vysvětluje cestu bodysa, to uctívá to písmo, naslouchá mu, často opisuje ho, dává, hm? praktikuje obzvláště praxi dávání, nebo pro ti, kteří praktikují cestu neolpívání, dávání jen ta největší radost. Hm? Hm. Pak očí druhé, to jsou vlastně ty základní, základních deset druhů jednání, které si osvojuje k tomu, aby přímo realizoval nedualistickou, nedualistický objekt probuzení. Tedy objekt probuzení je vždycky nedualistický, ale aby ho realizoval s nedualistickým pochopením. Hm? Samozřejmě nirvána je nedualistická, o tom není pochyby. Ale ten, kdo ji realizuje, ji může realizovat s dualistickým přístupem, hm? to Jeho nirvána je odlišná od stavu všech bytostí. Hm? rozčarování se, tedy ve smyslu znechucení se samsáru a touhaponírování. Tež se správně trénuje v rozhodnosti Adimoksha, proto se toto stádium jmenuje stádium rozhodnosti, A v trpělivosti. Trpělivost v cestě Bodhisattva je synonymum moudrosti. Díky tomu překročí rámec stádia cesty ve smyslu praxe rozhodnosti a vstupuje do stádia přímé nedualistické realizace Bodhisattva spojené s realizací skutečného probuzení a Odpoutání se od stavu oddělené bytosti. Co je stav oddělené bytosti? To je nutné si uvědomit. Tento stav technicky se jmenuje pritak fanfu. Vpáli putu Putu. Stav oddělené bytosti je stav, kdy bytost si myslí na základě svého ujupývání, že je oddělená od, vlastně od pravdy. Z hlediska buddhismu pravda se nazývá dharma a pravda se nazývá též všechny fenomény, všechny věci, které poznáváme, hm? to je těžké pochopit. Jestliže studujeme buddhismus, v hlubším významu darma znamená vlastně všechny předměty naší zkušenosti. Jenomže my je nevidíme jako pravdu, protože si myslíme, že jsme oddělené bytosti. Jeliko si myslíme, že jsme oddělené bytosti, co se děje? Kdo to ví? Vysudimaga vysvětluje, tedy komentár Vysudy Maga vysvětluje, putu džana znamená, že máme široké libosti, široké nelibosti a širokou nevědomost. <laughs> a proto se cítíme být hm? odlišného od, něco odlišného odstavu věcí a tak když nám někdo nadává co se stane rozlobíme se když nám někdo, když nás někdo chválí Tak se neudržíme radostí. Hm? A když My jsme v situaci, která se nám nelíbí, hned prcháme. Když jsme v situaci, která se nám líbí, co děláme? Hm? lezeme za ní, až dostaneme znovu výprask. Je to tak? A to všechno, protože se cítíme oddělený od stavu věcí, tak jak je, který jsme nepoznali. Ten, kdo tedy realizuje objekt probuzení, ať už ve smyslu nedualistického pojetí nebo ve smyslu nirvány, která je rozdílná od samsávy, co se stane jeho? Široká libost se stane méně široká, jeho široká nelibost se stane méně široká, jeho široká nevědomost se stane méně široká, a tím pádem žije celkem poklidný život. A proč žije poklidný život? Je třeba se rozmyslet, že je poklidný život, protože vidí tento svět a jeho zašpinění vědomí, jakožto sen. Protože pozná něco, co je nad tím. Třeba se nad tím zamyslet, jestliže se chceme chceme poznat cestu, která vede nad strastí nad světa, měli bychom se zamyslet nad tímto významem. Tedy tím, že přímo poznáme objekt osvobození, poznáme vlastně to všecko ve, ve slovech komentáře, poznáme vše, co je možné dosáhnout a poznáme tež to, co je nedosažitelné. A to právě poznáme na základě lásky k cestě.